Zdaj, kole, Jaz ne mislim eh, ponu, mehanično ponoviti tega, kar sem pač eh, imel kot predavanje v Ljubljani. Eh, nekaj, nekaj pasaž bom tako skušal hitro povzeti, eh, ker imam tudi nekaj eh, elementov, ki so dosti podobni temu, kar je že kolega Grušovnik povedal. Eh, Nekih bom pa moral prebrati, ker sem preveč goščeno napisal, da bi znal ponoviti. Ne? Uh, sicer pa tako najprej. Uh, verjetno uh, ta uh, moj referat ne bi imel take forme, kot jo ima, če se mi ne bi uh, zgodilo, da bi enkrat srečal uh, Kavela. Namreč, če sem bil leta 1998, neke mesece v Amsterdamu in uh, Kavel je uh, tisto leto prišel uh, v Amsterdam in uh, smo uh, uh, pač na jaz sem bil pač takrat uh, sem gostoval na amsterdamski šoli za kultur, kulturno analizo tako to je tako imenovana ASKA uh, in skratka Ta ASKA in uh, pač amsterdamski oddelek za filozofijo sta pač gostila kavela in smo en teden z njim delali. Smo bili nekaj časa v nekem, bom rekel, ne preveč zaprtem seminarju, ker smo v glavnem uh, ko bi rekel, debatirali o nekaterih poglavjih njegove uh, Claim of uh, Reason. Ne, oziroma zahteve uma, razuma, ne, se, se moramo še, ko bomo, dokler ne bomo prevajali, se bomo zmenili, kaj to je. No, imel je pa tudi eno tako, ko bi rekel, bolj spektakularno predavanje v luteranski crkvi, to je v Amstredamsko univerz za malo eno opušče, za osnovni namen opuščeno stavbo, ne, ki se imelijo Luteransekerk, Luteran in v te, tam so pač taka večja predavanja. Ker je seveda Kavel nastopil dokaj frivolno vsaj na začetku. Ne? In uh, ravno ta, ta, uh, ta njegov frivoljni začetek v to predavanje je, je bil zame že takrat zelo inspirativen, no, in uh, ko je prišla uh, pobuda za, to, uh, za ta seminar Kavelu, sem pa, pač seveda se tega močno spomnil. In kaj je rekel, pravzaprav, tukaj zdaj seveda povzemam po spominu, ne, ker sem pač bil na tem predavanju. Je, v glavnem kavelje je začel pač to zgodbo kakršno mnogo filozofov začenja pri ne rejim, različnih predavanjih, ne, o pač zgodbo o dveh, recimo, paradigma filozofije, filozofije ne, pač te kontinentalni in angloameriški. No in on je, on, je, bi rekel, on je, v svojem skepticizmu konstituiran s tem, da se prav zaprav na nek način strinja in ne strinja za obema ne, tema paradigma. In uh, je pač rekel, ne, da seveda je izrastel iz analitične tradicije filozofije in potem se je srečal z sto. No, meni je tako tudi, ko smo se pogovarjali, rekel prav, je rekel, da on do, do, do konca fakultete, da niso prišli uh, niti do Dekarta, da, da so skratka ostali tam, ne, na, na, na, na, do, do Loka pa tam nekje so prišli. Ne? Uh, in uh, potem je bilo za njega to, to kar mu je njegova lastna fakulteta zamovčala veliko odkritje na nek način. Potem je rekel, jaz sem se pol vprašal, a vendar ta ta angloameriška kultura sploh ni na te probleme, o kateri govorijo Hegel, Heidegger, ne vem kdo je še narhal, a sploh ni o tem premišljala, kaj je to? No, kar prav, ja, Prav, bolj, ko sem se o tem spraševal, bolj sem odkrival, da seveda tudi v tej kulturi so te dimenzije, te, te, te razsežnosti, mišljenja, še kako navzoče, ne, sam seveda niso navzoče kot filozofija, ampak so navzoče kot literatura in tako dalje in kot film. No, in na koncu tega je zdaj, seveda mi je žal, da ne tiste, ko bi rekel, figure, ki je retorične, ki je on uporabil, ne, ne, ne morem ponoviti, ker se je več ne spomnim, ampak vem pa, da je izvalo veliko zabavo v občinstvu, namreč, da je, skratka, nekaj, kar je povedal Hegel v sodobni Ameriki, je izrazil Hollywood, recimo v osebi Freda Astera. Ne? In, skratka, Kavel tudi več svoj, na več mestih v svojih pisanjih, uh, a se dobro slišmo, uh, ni treba ekrana, uh, ne tega <laughs> ekrana, <laughs> mikrofona. Uh, skratka, na več uh, mestih teh svojih pisanjih varira idejo o tem, da je filozofija uh, forma mišljenja, ki pa jo je mogoče artikulirati tudi v drugih medijih in v drugih narativnih in poetskih žanrih. Tako je mogoče videti, da so filozofijam v nadaljevanju empiristične tradicije ušle razsežnosti, ki jih je zajela Denimo heglova filozofija, a so jih v angloameriški kulturi izrazili literatura, gledališče se zlasti film. In res, v filmih s vredom sterom najdemo primere, ki variirajo Hegelovsko poanto o razmerju ideje in stvarnosti in še zlasti videza in biti. V filmu Dvigni zaveso ali The wagon iz 1953, Vinceta Minellija, najdemo med več drugimi sekvencami, ki bi jih lahko podobno komentirali, izredno plesno in pevsko sekvenco na temo pesmi Lesk na tvojih čevljih, Shine on your shoes. Uh, zdaj, mogoče bi kar pokazali ta odlomk. Um, torej, zaradi razkošne vizualizacije, ne, na prvi pogled ni razvidno, da gre za malce prikrito intelektualno leksiko tega izjemnega filmskega glasbeno-plesnega segmenta. Ne, potem je... Okay, <totipotrici> <kar dejmo. totipotrici>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 No, to, ta, ta odlomk je Kavel tudi na tem predavanju, ki sem ga omenil, pokazal. No, to je pa pravzaprav nekaj bolj splošnega, kar je zapisal Kavel o Asteru v že omenjeni knjigi The World Viewed, ne, kjer... Pravi, ne? Torej, jaz sem dal tukaj originalen citat, da videli, če sem prav prevedel. Skratka, to, da Aster je tudi zmožen transformiranja objektov in danih pris, pris, prostorov prizorišče za svoj ples. Zna dovoliti svoji želi, da priskrbi priložnost, kar ta izjivalnost turi. Tu je domiselnost pri rabi prizorišča integralna domiselnosti celotne izvedbe. Ta pripravi svet k plesu na svojo glasbo. No, to smo recimo... Generalno videli v tem odlomku. Celotna ta sekvenca, ki smo jo videli, ima vlogo dispozitiva zadevnega filma, ki se ponaša z vidnostjo inverzno delujoče narativne konstrukcije, določene s prizori, vaj in odlomkom v muziklu. Na to konstrukcijo so navešeni komentari, parodije, družbene kritike in namigi o logikah sveta, če smemo uporabiti ta izraz, nasploh v zgledno-dialektični formi igre nasproti in protislovi. Prizor v hali železniške postaje, to je pač ta eh, prizor, se, ki ga nisem pokazal celoti, kavel ga je takrat, ne, se zdi več kot zgolj zabavna barvita alegorija. Aster najprej poplesuje v sprehajanju med objekti in ljudmi in k malu smo si na jasnem, da je ta hala, to prizorišče, kapitalistični industrijski svet moderne Amerike s kulturnimi, političnimi zgodovinskimi in ne nazadnje metafizičnimi termitskimi označevalci. Asterjev lik Tony Hunter se med drugim se znani z automatom za prerokovanje, ki nas spomni na delovanje Benjaminovega šahovskega avtomata v prvi tezi o filozofiji zgodovine, spogleda se z ogledalom, ki deformira njegovo podobo in sproži asociacijo Sajne Freuda, dokler se ne ustavi pri čistilcu čevljev, seveda črncu, s katerim pojoč pesem o lesku čevljev, uprizorita dialektiko gospodarja in hlapca v ameriškem zgodovinskem kontekstu. Aha, okay. um, prej kot gesto, gesto dominacije, Kavel vidi, to je citat, Kavel vidi asterov ples kot nasprotovanje tej, gest, tej gesti, kot poklon ameriški kulturi, kot ozavedenje o njeni zgodovini izkoriščanja črncev, kot priznanje pripoznanja, ne kot dominacijo, ampak kot pripoznanje dominacije. To je eh, ena avtorica Kelly Ayn eh, v članku A Dance of Friends in tako naprej. Eh, je zgodovinski dispozitiv, ki je proizvedel subjektivni vlogi figur Tonja Hunterja in čistilca Čevljev, o čemer lahko razen ameriške plati vidimo tudi parafrazo Heglove kritike francoske revolucije in svobode, ki jo je ta proizvedla. Pomenljivi so kadri te sekvence z govornimi prizori množice na ključnih mimoidočih ki upodabljajo segmentirano družbo in v režiji s potujutve, učinki s svojim obnašanjem in reakcijami na centralno dogajanje z sterjem in čistilcem čevljev signalizirajo gledalcem v dvorani, da gledajo samo film, da gre le za performans, za proizvodnjo videza. Natančenjši pregled posameznih figur v nazornem toku družbenega množ, mnoštva skozi vse te kadre bi Nemara pokazal na simbolna utelešenja ameriških sanj in podob luksusne večine. In spet smo pri Heglu, ki v logiki pravi: vides je bistvo, samo v določenosti biti. Der Schaein svezen ze nam tu ne prepoveduje na vidno-šeljivega preskoka iz logike v uh, Heglovo estetiko kjer je lepota določena kot čutno bleščanje ideje. Za namen tega preskoka v poprej omenjeni dispozitiv, torej upišemo še smisel bleščanja čevljov, pri tem pa ne pozabimo, na predzgodovino zunaj kadra in na vložek dela, ki proizvede lesk, namreč na presežno vrednost. Tak razmislek, ki ga glede na kompleksnost primera filma Dvigni zaveso, nismo dokončali, ne, ker je ta Mislim, samo, samo to sekvenc, te sekvenci bi bilo mogoče, ko bi rekel, razglabljati še in še. Ne? Uh, jaz sem to tukaj ostal zelo, bi rekel, uh, lapidaren. Skratka, tak razmisel, ki jo glede na kompleksnost primera filma Dvigni zavesov nismo dokončali, je lahko teoretsko legitimen, ker je polje, v katerega ga opisujem, zakoličil Stanley vel. Well in kdo je torej ta Stelni Kavel, odkot ta filozofija, ki proizvede potrebno resnost analize filmov s Fredom Asterom. No in tukaj hočem reči, da je predvsem to. Če bi hoteli te raznolike prispevke Stelni Kavela opredeliti v okviru tega, kar danes poznamo kot filozofija filma ali pa kot prav Fremton filozofijo, bi to lahko storili k tako, da bi Kavelovo pisanje prepoznali za enega izmed najpomembnejših izhodišč še ne opredeljene nastajajoče filozofije, ki jo bomo neizbežno nekoč videli kot rizomski izrastek prav iz filozofije filma. Namreč filozofije, ki bo brljiva, glede na svojo kodiranost z audiovizualnostjo in kategorijama prostora in časa, v katerih kaže videti obrnjeno kantovsko apriornost v pojmu gibanja, ter v emanacijah in akcijah prikazajoče se in prikazovane objektivnosti. To je bilo mogoče malo zgoščeno rečen, kar, kar v bistvu to, kar sem zdaj prebral, vsebje uh, uh, ne neko ma mogoče mal, mal uh, hudo uh, hipotezo, malo mal divjo hipotezo v tem smislu, da uh, anticipiram nekakšno spojitev Uh, filma in filozofije v neki prihodnosti. Ne? Uh, in Filozofija je, je uh, nekaj, kar je zdaj, neka določena faza. Zdaj, če, bi, če bi, če to hipotezo, kakorkoli že sprejmemo, bi, bi pač, uh, um, označil Kavela kot bi rekel, enega od začetnikov ne? Tega, tega, te trajektorije, ki vodi k temu, da uh, uh, se bo skratka da bo mišljenje funkcioniralo na ta način, da se bo, bi rekel, eh, da bo hkrati tekstualno in audiovizualno. Zdaj, eh, a bo tako ali ne bo, no, to, to je zdaj seveda eh, eh, stvar, ki bi jo morali širše obravnavati. Ne? Eh, no, eh, pri tem je posebej pomembno dejstvo, da je Kavel bil predvsem filozof in potem še filozof filma, Uh, čeprav je uh, ta, uh, ta knjiga o ontologiji filma Dvorolj ljudi dejansko je išla prej, vendar uh, torn, kljub temu je, bom rekel, zahteva uma uh, ali pa razuma uh, predhodi tisti knjigi, namreč. Uh, uh, je že delal na tebi svoji, kaj zvem, doktorski disertaciji, ki je bila podlaga ne, te, te knjige, že, že nekaj časa in potem je bilo zaradi nekega dogodka, ki se je zgodil nekega srečanja, se je pravzaprav vsa zadeva malce zavlekla in to, ta dogodek je bilo srečanje z J.L. Austinom, ne, se pravi znamenitim filozofom filozofije uh, običajnega jezika, kakorkoli. Uh, no, tako da, mogoče, ne, zdaj tle ugibam. Ne, uh, uh, tudi, ne vem, kar sem čital teh njegovih intervjujev in vsega tega, ne, ni mogoče tega striktno uh, zagotovo trditi, ampak mogoče si je vzel malo pauze s tem film, s to filmsko knjigo, da si je neke stvari razjasnil. Uh, v glavnem, um, Z eh, Kavel je, kot sem rekel, posebni pojav filozofije, hkrati teorije filma, ter v nekaterih smerih kulturnih študij. To je recimo v Amsterdamu, so ga zelo posvojili, ker imajo te kulturne študije. In to je mogoče v njegov razmislek o jeziku in subjektu, ki se je v ameriški kulturi upisal v svojsko razlago koncepta kogita namreč pač kartizijanskega subjekta. Te razlage, seveda, brez njene dopolnitve v mišljenju skozi film, ne bi bilo ali vsaj kot taka ne bi bila razumljiva. Poleg tega je Kavel razvil zamiso filozofije običajnega, izhajajoč iz ostinove ideje filozofije običajnega jezika in ne nazadnje je pokazal na pomen filozofove avtobiografije. V svojem lastnem primeru hkrati avtobiografije filmskega gledavca. To je podlaga za svojsko dvojnost pojma melodrame, pritežno popularnega filmskega žanra in hkrati drame negotovosti, izgubljanja in najdevanja, spregledovanja in zmod podrejanja in upiranja pa zamučanosti in izrekljivosti, ker vse se dogaja tudi kot drama filozofije zaradi njene refleksivne konstituiranosti. No, zdaj v nadaljevanju pač nimamo dovolj časa, Uh, skušam nekoliko bolj pokazati na, na osnovne vzgibe, bom rekel, ka, kavelove filozofije, nekatere njene osnovne postavke, uh, no, ampak, kot smo že govorili o, o, o skepticizmu, ne, namreč ta motiv skepticizma uh, je pravzaprav Kavel potem pravzaprav do konca domislu šele precej tudi kasneje, ne, mislim, Ves čas ga je to spremljalo, ampak to je iz te njegove, bom rekel, velike, ne avtobiografskega dnevnika, kot bi rekel Little that I know, kjer eh, eh, pač piše o vsem tem svojem srečevanju s filozofijo in tako dalje, mim grede, eh, kavel, eh, kavel tudi, Recimo, tudi to pove, on je po nekem naključil filozof, on prav čisto lahko bi bil tudi glasbenik ne? in tudi pri tem ne, recimo pove ne, nekatere zgodbe iz svoje, svoje družine in tako naprej. No, ampak to je zdaj, bi rekel, jaz mislim neke vrste, njegova, neke, neka njegova zaključna misel o, o smislu tega pojma skepticizma, kakršnega je on razvil. No, in zdaj bom to pač še v Slovenščini eh, eh, prebral. Mislim, da od časa karta naprej, ko skepticizem ni več tisto, kar je bil v starem svetu, način življenja, nekaj, kar je dosegljivo skozi dohovne vaje, skepticizem postane možna intelektualna osoda, ki jo kaže odganjati, ki jo treba urediti z argumentom ali distrakcijo, kajti svet naj bi na vse zadnje bil pohlevno podrejen človekojemu znanju, kar da naj bi kazala moderna znanost. Toda potem se je še nekaj zgodilo svetu, kar ne enostavno izziva človekovo sposobnost vedenja, ampak se recimo roga želji po znanju. No, tukaj vidimo, jaz mislim, da tako v enem zamahu z eno gesto, pravzaprav je vse povedan, nesim ta, ta, ta ko bi rekel, to njegovo osnovno filozofsko stališče, se pravi, gesta neke, neke določene oddaljitve od od te, rečemo, analitične filozofije, ne da bi jo zanikal. Ne, kavel je vse skozi zadolžen tudi analitični filozofiji, ne, ampak, ampak pokaže na to, da je v nekem svojem, ko bi rekel, profilu delovanja, tako rečem, je analitična filozofija neke vrste obramba pred skepticizmom Ki je nekaj, kar se je z Dekartom enkrat zgodil in od tega ne moremo več kar tako nazaj. Tako da no, v nekem smislu bi rekel, uh, uh, Kavel, uh, Dekarta nekak bi rekel tudi uh, ne, heglovsko koncipira v tem smislu, da kot da bi rekel, preko Dekarta je duh svoje povedal in od takrat od te točke ne moramo iti več kar tako nazaj, vkrati pa seveda se naslavlja na to, da se na, na, na, sve, na sam svet, ki je bi rekel v neki pozici tistega drugega, ki nam vsako gotovost uh, subvertira. Ne? In, in, in ravno bi rekel, tako, tako dinamiko ima pač seveda v osnovi uh, Dekartova misu. Uh, kot, bomo, kot bomo pa pol videli uh, tudi v, v, na primeru nekaterih filmov. Seveda se pol uh, Kavel sklicuje tudi na, na, na vrsto drugih avtorjev, kot so Niče, Blanšo in ne vem. Ne. Uh, čeprav uh, je, bi, pa lahko, bi lahko ugotovili, da Kavel uh, noče biti nek, kako uh, bi rekel, uh, univerzalni mesec, ki vse obvladuje. On se pravzaprav... Njegov uh, repertuar, sklicevanje, referenc, pravzaprav niti ni tako blazno širok. Relativno malo se sklicuje na grške filozofe ne, uh, in potem ima pa pač par teh Emerson, Thoreau, uh, uh, tudi, tudi recimo to, kar govori o Heglu, to je bolj tako, ne, ko bi rekel, oprostite, jaz sem bral Hegla, m, skoraj reče, ne, in, in potem doda kakšen stavk od tem in, in Ampak medle, ne mislim, signalizira to, da, da je, da je veliko razumov. Sicer pa, kot, kot rečeno, ne, mislim, da je, da je eden od pomembnih prispevkov Kavela ravno ta njegov podark na vprašanju filozofove avtobiografije. In ta, ta, ta, to mišljenje avtobiografskosti je, jaz mislim, za vsakogar, ki se ukvarja s filozofijo, pomembno enako, za nekoga, ki je tako harvatski profesor, kot je bil Kavel, kot za nekoga, ki uči filozofijo na neki, recimo lokalni gimnaziji v Sloveniji. Ne? Tle je, ko bi rekel, nivo popolnoma enak. Skratka, vsak, vsak, ki se ukvarja kakorkoli s filozofijo, ima neko svojo zgodbo, kako je sploh vstopo v filozofijo in, in uh, se bi rekel, na nek način se te, te uh, neke uh, avtobiografske uh, poteze, ne, more uh, ne, ne more uh, ne, ne ogent, Jaz še nisem srečal ni tudi danen nobenega kolega, ki ne bi kdaj povedal, da je, ne vem, začel del v gimnaziji enkot neki brav, ali kaj, zvem, ne vem, Skratka uh, Druga stvar je pol, koliko se to vidi ne, v tekstih in tako naprej. No. Ampak uh, Kavel, Kavel seveda tega uh, še zdaleč ne skriva in, in tudi v, samem, v sami tej knjigi uh, The Claim of Reason uh, to, bi rekel, uh, no, in uh, uh, Zdaj, se pravim, ta knjiga, ta knjiga je temeljna knjiga, uh, uh, Kavelova temeljna knjiga, Ko rekel, tudi, kar sem videl na tem, na tem seminarju, ki smo ga z njim imeli, uh, to je, to tudi Kavel je, je, je pač takrat Kavel zelo resno je mal, ne to je, uh, ko rekel, tam je zgoščena filozofija. Tam vse sicer pojavijo reference tudi na kakšen film, tudi na shakespeare -ja, tudi na, ne vem, na literaturo in tako naprej, vendar, bi rekel, ključno, ključno pa je uh, to, kar ga tam Zanima uh, kot filozofija. In tukaj eksplicira svoje, recimo, to je iz te knjige, uh, kot, kot, uh, kot, uh, kot vidite, pravi, da je hotel filozofijo razumeti ne kot zbirko problemov, ampak kot zbirko uh, besedil. Se pravi, potem pa seveda ne, naprej sam sebe ko ko komentira, um, um, ali, ali ni. Uh, uh, Uh, zdaj, is there about ali ni sama ta pripomba o tekstih in, in, in ne o problemih, sama taka, da jo je treba razumeti kot filozofski tekst. Ne? To je ta pač, uh, ko preko filozofija, je, je uh, najbolj resna takrat, ko se najbolj heca, ne? Ko, ko, ko se ukvarja s paradoksi. In, in on seveda uh, jasno je, je tak mislec, ki te paradokse vidi. Ne? Uh, uh, No, ampak zdaj, kot rečeno, tiskar, kar, kar, kar potem, ko bi rekel, bistveno prispeva k formi te knjige in njeni, njeni artikulacije, je bilo pa seveda srečanje dveh velikih umov, ne, časa, se pravi Wittgensteina in Ostina, ne, in šele bi rekel z, z Sreče, on se preč, osebno srečo z Ostenom seveda je prebral, to, kar je Osten pisal, kot veste, ni prav velik in bolj kot, bolj kot tisto how to do things with words, ne, kako delati stvari z besedami, je, ga je fascin fasciniral Ostenov uh, esej o opravičevanjih. Ne. No in je, tle imam nekaj, uh, malega v tem napisan, pa zdaj bom to mal, uh, mal preskočil, ne. Um, Uh, torej, to je to, je bilo to bom rekel, uh, to, to je ta temelj, iz katerega, iz katerega pravzaprav uh, izhaja. In nojem temu potem uh, moramo prišteti to avtobiografsko razsežnost, uh, ki jo pojasnjuje takole, uh, kavel v knjigi The Pitch of Philosophy, ki ima pod naslov uh, avtobiografske vaje, ne, autobiographical exercises, En pravi, avtobiografska razsežnost filozofije je notranje trditvi, da filozofija govori za človeka, za vse. To je njena nujna aroganca. Filozofska razsežnost avtobiografije je, da je človek reprezentativen, recimo opanošalen, da je vsako življenje zgled za vse parabola, za vsakega. To je navadnost, se je tako prevedo človeštva, ki je notranja njegovim brezkončnim zanikanjem navadnosti. Um, no, skratka, uh, o tem, sem že to komentiral, sveda sam ta citat ima ene razježnosti, um, za, uh, ki jih zdaj le malo še ob strani. Uh, mislim, zanimivo je ta, ta, uh, to njegovo okvarjanje za aroganco filozofije. Ne? In to, to, to je, uh, aroganca je pač, kot on tudi pove, nekaj, če mora filozofija, včasih je tako, da ko je treba pač, ne mislim, insistirati na resnici, ne, je pač to treba arogantno povedati. Ne, in to, to, to zmore pač filozofija in ona je te, temu zavezanih. Krati pa, ne, ravno zaradi te, tega njegoga srečanja z Ostenom, se pa zaveda tega, da pa filo, da tudi filozofija prav sam prav izvira iz, eh, iz eh, bi rekel, te, tega sveta, tega navadnega sveta, ki je proizvedel ravno ta jezik, ki ga filozofija potem lahko kakorkoli že, eh, ko bi rekel, formalizira in ne vem, kaj z njim počne, eh, vendar pa vendar ne sme pravzaprav tega, tega svojega izvorišča eh, pozabiti. No in zdaj... Kot pravi William Rothman, eden od pravčevalcev Kavelove misli, pravi, za mnoge filozofe pa razmerje Kavelovih spisov o filmu z njegovim izredno filozofskimi spisi ostaja supljivo. Tako v polju filmskih študij potencijalna uporabnost Kavelovih spisov, potencijalna uporabnost filozofije, kakor jo razumem prakticirana, splošno še vedno ostaja spregledana. To je bilo pač napisano, Tam enkrat leta, hm, eh, ki eh, 2009, no, se pravi, eh, še zmeri eh, skratka, se zdi, ne, da, da, da, da je v tej nekaj, kar je, kar je bilo pri Kavelu spregledano. In Jaz mislim, da je, da je to tisto, kar sem namignil na začetku. da, eh, da Kavel šele prehaja do svoje besede na, na, na področju filmskih študij. Um, um, no, uh, zdaj uh, bi pa počas prišel k temu. Ne? Jaz, torej moja, moja percepcija pač taka, da tist, tist, uh, lah, tiste razsežnosti Kavelove filozofije, ker lahko iščemo links z, z filmom, Ker on ga več kot toliko ne eksplicira. Ne? Eh, on, ko, ko govori o filmu, govori o filmu, ampak eh, govori filozofsko o filmu. To seveda ne skriva, ampak ne, ne pojasnjuje, zakaj mora govoriti filozofsko o filmu. To pojasnjuje v nekem intervjuju, ki ga najdete na YouTube, kjer jasno povdari, da prosem lepo, jaz gledam filme tako kot vsak drug navaden gledavc. Ne? Potem pa lahko mislim naprej. Ne? Skratka, Uh, uh, in uh, to, to uh, skratka, on kratko malo uh, si dovoli ne, to, da uh, misli skupaj s filmom, ne, ko, uh, uh, ker pač vidi, da se mišljenje, da, kako bi rekel, da ima različne forme, da se ga da premikati. In hkrati so to premiki, ki grejo iz ene kulturne paradigme v drugo. Kavel pač ni, ni kljub vsemu, ne toliko aroganten, da ne bi priznal, da je tudi filozofija zmeri nekako kontekstualizirana z, z kulturo. No, zdaj nakratko o te filma, nekaj je že Tomaš povedal, ampak Zdaj tako. Zazornega kota kontinentalne filozofije je tega, kar sintetično govori. Film postala mogoče prek, preko veznih členov s filozofijo, kakršna sta v primeru Kavela, med drugim predvsem avtobiografskost v filozofiji in formula, formulacija filozofije običajnega. V Kavelovem pisanju o filmu in še zlasti o posameznih filmih zlahka identificiramo variacije na njegove filozofske elaboracije. Mesto celo ponovitve posameznih ugotovitev, a vedno gre za kontekstualizacijo na način, kot da bi filmskih, evokacije filmskih kadrov poganjale mišljenje. Druga plat problema pa so poč seveda sodobne filmske študije, ki se po Rotmanovem pač premalo naslanjajo na kavela. Um, no, zdaj... Tukaj bom uh, malo mal tako priskočil, Sam, bom zelo, na, zelo samo povzel to, kar vam tlele uh, in potem mogoče še kdaj lahko prebrali, če vas bo res um, V glavnem, kar lahko rečem, kar, kar se nam pokaže skozi to knjigo, je uh, zase upoštevajanje nek, neka velo kasnejši uvod k tej knjigi, dobori ljud. Uh, namreč, on tam v tem uvodu pravzaprav uh, zaprav Uh, pove, kakšen gledalc filmov je bil in kakšen pisec v filmih je. Torej, in katere filme je gledal in, pač, uh, in kateri filme so mu bili bolj šeče in nekako nam postane jasno, zakaj se je pravzaprav Kavel uh, več kot toliko z filmom nasploh, sploh ni ukvarjal. On se ukvarjal z temi hollywoodskimi filmi, pričemer ni uh, kar vzel nekih poimenovan žanrov. Uh, kakršni so pač, bi rekel, konvencionalno uh, sprijeti, ampak je znotraj teh žanrov iz, dodal svoja pomenovanja. Ne? Tle imamo pač, n, n, za njega komedija uh, ne, ne gre samo za problem komedije, ampak gre za problem komedije ponovne poroke, kar je pač čisto njegovo pomenovanje. On se je zmislil. Isto potem pre melodrami govori o melodrami neznane ženske. Uh, uh, To uh, in tudi pravzaprav neki je zanimil, da v začetku, mogoče celo, kolikor se da razumeti, v začetku je mogoče bil celo spodbojen z nekaterimi, kako bi rekel, sofisticiranimi evropskimi filmi, da, da, da je sploh začel uh, misliti uh, o tem, bi rekel, tem spoju filo rekel, filozofskega in filmskega mišljenja. Uh, so bili, seveda, nekateri evropski filmi, ne? se, prizna, da je gledal tudi Antonija Felinija Bergmana, uh, Godarja in še ne vem koga. Vendar ko bi rekel, uh, uh, se pa v svojih uh, ko bi rekel, koncentrira svoje izvajanje pa, pa, pa, pa na, na ta Hollywood. V in tistem intervjuju tudi pove, ne, pač to, to, to so bili filmi, ki, s katerimi skupaj je on zgor, gor zrastil, ker jih je pač gledal in, in, in uh, so bi rekel, na nek način je potem ugotovo, ne, da so mu formirali uh, mišljenje in tako naprej. Uh, in, in seveda, ne, uh, uh, se je nekako z tem, da je preko teh filmov se razložil. Še en moment je tukaj, ne, uh, ki kaže na to, da je Kavel nekaj smislu vendar uh, datiran miselc ne, uh, filma, uh, namreč uh, uh, Zdaj ne bom iskal tega citata a ja tukaj je nekaj a, ne bom iskal tega citata a, kjer pravi da je prav zaprav, a, o filmih a, a, o filmih razmišljal podobno kot a, kot v sanjah, ne? Zdaj, zakaj Zdaj, ker, ker potem ko je pisal o filmu on ni mogel citirati filmov ne? ker on je bil gledalec filma v kinu Skratka, ni še bilo video rekorderja in teh stvari, ne? To, in to, to zdaj, če bi se pogovarjali bolj na široko o teoriji filma in filmskih študijah in tem, kar se je na, na tem planu dogajalo, bi seveda videli, da je v takrat, ko, ko so postali dostopni video rekorderji in so seveda jih nakupili tudi po univerzah in tako naprej, da se je sama dikcija filmske teorije bistveno spremenila. Ne? Nenadoma ne, imate, kot podrobne opise posameznih kadrov in tako naprej. Uh, Medtem, ko on je pa pač film gledal v kinotu ne, in, in ga je potem pač po spominu ne, obnavljal no, in potem eh, govori on, o, o napakah, pri, pri, o, o tem, eh, za katere se tudi malo opravičuje. Ne. Uh, in to je, to je zelo simpatično, tako Če tako omenim eno svojo izkušnjo, ko smo imeli enkrat film šolo o, o filmu in zgodovini, ne, sem uh, pač, uh, uporabil nek primer iz filma Kazablanke, ker sem ga seveda, ne, preden sem to opisal, seveda enih ne vem kolikrat videl, ne, in, uh, in sem že, ko bi rekel, že na, zapisal opis uh, ene določene sekvence, ne, ker uh, pač skušam neki operirati s tem, ne, kaj, kje, kje se pojavlja srednji plan, kakšno funkcijo ima nek, neko gledanje kamere v nekem nadaljevanju te sekvence in tako dalje, ni važno. No in jaz že to zapišem in že neki iz tega sklepam, ne, pa potem se reko če grem se eno še enkrat pogledati. Seveda je bilo čisto drugače, kot, kot sem si je zapomnil, ne? kar pomeni, ne, da je v našem zavednem in nezavednem nek mehanizem, ki se verjetno bolj v nezavednem, ki nam predrogači, ki na, v naš, v naš spomin, kako bi rekel, predela, ne? Ta, ta, to, kar smo, si, kar smo videli. Ne? Seveda potem nisem več kot toliko samo analiziral, zakaj se je meni to zgodilo, ampak sem pač prilagodil bolj tisto tist opis tega kadra. vel tega ni mogel delati, ker pač zjima, je bilo bil, samo teoretično lahko, ne, ker bi potem moral jeti nekam, pa prosati v kakšen studio, da mu posodijo montažno mizo, pa, pa ti se je tudi zelo zoprno, če ste kdaj videli montažno mizo. Ne, to je en tak, bi rekel, um, na taka mašina, ker opota, pa ne vem kaj, skratka, tam, tam ni, ni gledanja filma, tam se, ko secira, reže, ne, tko, kolje se film, ne, mislim, <laughs> tako da, uh, skratka, ni, ni, ni tega, ne. med tem ko, ne, seveda, ne, če vi imate pač film, film, tako da lahko gledate posamezne sekvence in tako dalje, je pa to čisto drugače, in um, to je en aspekt, no, recimo zanimivo, to sem v tem niti ne pišem tlele, ampak, Zanimiv je tudi en, kako bi rekel, donesek kavelov. Ne? V bistvu je sam en signal. Ne? Namreč omeni, omeni tudi problem pornografije. Ne? Problem, ne? Pornografija je za teorijo hud problem. in Dokaz za to je to, da nimamo te, resne teorije pornografije pornografskega filma, niti tega, kar je po pornografskem filmu sledilo. Ne, zdaj pravzaprav je že težko govoriti. mislim, pornografija je toliko avantgardna, glede na vse ostalo, da je prva nehala biti film. Ne, uh, skratka, prikazovali so jo v, v kinematografskih dvoranah in, no, in to je bila izkušnja, ki jo je Kavel poznal ne, in jo omenja tam. Ne, in signalizira zdaj tle, ko bi rekel, to uh, Pre, v bistvu ni ne vem kaj razvijal, ampak mislim, da je dober začetek dal. Ne? On pa skratka ko stopiš v ne, tako dvorano, ker se predvajajo ne, to vrstni filmi, ne, uh, tam vlada smrtna tišina in velika resnost. Ne? Mislim, uh, ker mislim, da je zelo eno zanimivo izhodišče, Na žalost ne, je sam, sam pre, možni predmet analize se spremenil. Ne? Kar recimo lepo vidite v to film sam v film, bi rekel, kot, kot, kot zvrst, ne? E, e, kot praksa, pravzaprav sam reflektira v filmu Bogi najc, ne? če ste gledali. Imate tam, ne, ko reagirajo uh, tisti pornografari, ki, ki, ki so pač akteri tega filma, ko se pojavijo te video kasete in se potem zelo razburijo. Tist, kar smo mi da je bila vendar umetnost, kaj je zdaj to, ne, ne? in tako naprej. No, skratka, uh, uh, To je, to je en nek problem, ki ga, ki ga, za katerega mislim, da je, da je en dober signal od kavela ki ga bo verjetno tre, moral nekdo uporabiti, ki bo kaj hotel okoli problema pornografije eh, rešiti. Eh, eh, no, eh, v glavnem še eh, bi to omenil, no, tle citat, ne, eh, eh, Kavela, namreč ja, bo malo luknja v, v, v mojem razvijanju tukaj, ker ni, ni toliko časa, ampak en aspekt je, ki je pomemben, ne, na katerega je... Torej, Kavel je bil simpatizer feminizma, absolutno. Tudi priznava Lori Malve, ki je pač v 70-ih letih objavlja, rekel tist, če se reče v anglišnji, seminal tekst ne, uh, uh, uh, o vprašanju um, uh, uh, te, vi, vizualnega užitka in tako dalje, uh, zelo, zelo vpliven tekst, ne, v katerem pravzaprav govori o holivudskem filmu, v katerem je ženska funkcija moškega pogleda in tako dalje, ne. To, tega, te, rekel, te poante Kavel niti več kot toliko ne zanika, vendar pa njeni izpeljavi neki zameri, da meri pravzaprav gre v smeri bi rekel, uničenja užitka filma. Ne? Skratka, ne gre, za, ne gre za tis mož, samo za moški užitek, ona res obračuna z tem bi rekel, moškim pogledom, pa s tem, ne, pač, kad, če morajo feministke rečejo, ta, ta pogled, ki pravzaprav, eh, eh, skratka, producira ne, podrejenost ženske in tako dalje, vendar eh, gre, gre še za neki ne, nek več, ne, za nek drugi eh, vizualni užitek, ki ga film nudi in ona skupi z tem s tem, bi rekel, aspektom uniči pol komplet eh, vizualni užitek. Dobro, um, zdaj pa bom mogoče prišel na, na, na tisk, kar je pravzaprav končna uh, poanta, namreč ta um, no, še ni treba takoj, ampak zdaj bom pa mal, mal hitro tole šel skozi, prebral pa, te, pa dva kratko odlomka, bom pokazal. Torej, kar zadeva kavelov pogled na hollywoodsko melodramo kot žanr, Je treba upoštevati, da je svoj pogled na žanarske filme določil tako, da ga je zožil in to pravo s preimenovanjem. To, to sem že omenil. Ne. Uh, knjiga, ki razvija koncept melodramene znanke, sicer dopolni razvije in kontrastira tisto, kar je bilo povedano uh, o komediji Ponovne poroke. V knjigi na to temo se Kavel dvojno, bom rekel, uporniško lotil za filozofa nedostojne vloge, filmskega kritika in hkrati s tem, da je filme čital in tako opolniral tistim, ki menijo, da se ne dal sporejati dojemanja literature in filma, opredelil naddoločujočo funkcijo poroke in njene učinke na kompleks relacij, sebstva in drugosti, formiranja subjektivnosti in Podobno. Tako je v komediji ponovne poroke, poroka cilj, ki se realizira v melodramine znanke, pa je poroka objekt ženske želje zavrnjena. Nadalje se oba kavelova specifična žanra razlikujeta še po odnosu do preteklosti, ki je v komediji odprt. V melodrami je preteklost zastrtal, skrint, kot smo slišali, traumatična in podinterpretirana, ne, mislim, v svojem lastnem kontekstu. Ne da bi še naprej naštevali številne podrobnosti, ki povezujejo in ločujejo obe knjigi, povejmo to, da se Kavel zlasti v drugi knjigi, ki je prvi sledila po pol drugem desetletju dokončno končno ovedu kulturnih koordinat. Če je angloameriška filozofija v svojem procesu postajanja pravzaprav izvrgla kartezijansko paradigmo subjektivnosti, je Kavel diagnosticiral enega od njenih prebojov v ameriški kulturi prav v melodrami. Ne pozabimo, da ta paradigma, poleg vseh drugih problemov, gotovosti in negotovosti vključuje problem duševnega zdravja. Hume še povdarjeno izustri problem notranjosti in zonjalnosti v filozofiji. Hume si pravzaprav lastita v obe strani. Ne? So prav so norosti, praznine in ekscesa ali priteravanja zaznamuje moja različna premišljevanja o skepticizmu. Konc. Citata. Kavel uh, uh, drugače vidi nasledke in produktivni učinek vsega tega v Wittgensteinovem fantaziranju o privatnem jeziku, fantaziranje po narkovaji. Po zgodovinskem naključju se je omenjena diagnoza zgodila v povezavi s še z enim znakom formuliranja subjektivnosti, ki je po formi blizu kartezijanski in malo drugače tudi humorski paradigmi, namreč za vzponom feminizma v času, ko je Kavel pisal Contesting Tears, oziroma ta uh, melodrama neznanke. In pravi, na določene načine se to, kar imam povedati, pridružuje mnogoterim sedanjim projektom v intelektualni areni za odkrivanje ženske razlike subjektivnosti. Na določene načine to povzema tisto, kar v svojem delu razumem, kot klic po filozofiji, po njeni pravici, do, da se reku, domišljavosti, te arrogejšen, pravi on. Tako se denimo v obravnavi filma Kinga Vidorja na razpotju ali Now Voyager iz leta 1942 proces odkrivanja razlike subjektivnosti prikaže kot transformacija ženske, ki je podobljena kot metamorfoza, prav Kavel. To bi morali povzeti Kavelovo navezavo na Freuda in med drugim njegovo analizo vloge ženskega klobuka pri vzajemnih percepcijah, katerih se lik Charlotte, ki jo igra Beth Davis, Vse bolj emancipira in hkrati postaja nekaj, kar je v njeni začetni obleki bilo neznana ženska. A ostanimo pri tem, da ti prehodi komentiranja filmske zgodbe, ki ponavljajo fantazijo grde račke, iz filozofije k psihoanalizi in nazaj skozi literaturo, pripeljajo do tiste realizacije subjektivnosti, ki je edina mogoča, če v njej deluje kartezijanska paradigma. Šarlot v svoji metamorfozi je in ni to, kar je. Zdaj bi pa prosil, da to zavrtimo. Torej, film, ki kar, uh, No, pa bomo pa že o drugem filmu govorili. To je samo zelo kratek odlom, boste videli. Skratka, v tem, v tem filmu Now Voyager ne, imamo pač primer uh, ščerke z zelo autoritativno materjo, uh, in ki, ki se seveda duševno zlomi, potem se restituira na nekem in potem pride, ko bi rekel, prej je bila seveda grdaračka, potem pride pa tkole. <laughs> Ves, še ne znam teh podnapisov za odlomke narediti, ne? Samo je to k malo tekst. Like <laughs> Dobro. Uh, skratka, tle vidimo, ne, pač skratka, ta, to dialektiko tega odnosa hčer mati, uh, ki se v filmu zelo še zakomplicira, ne, Um, skratka. Uh, Charlotte, ne, pač postane tle. Torej, film, ki kar plič, ki kar kliče psihoanalitskim interpretacijam, je zgodba ohčeri tiranske matere, pripadnice razreda kakršnega dan današnji, recimo Tomas Piketty, opredeljuje kot rentjerski razred. Ne, to so pač te, Jane Austen, pa tako naprej, ne, ta razred, ki se lahko ukvarja, kar naprej samo s s tem vprašanjem ne, poroke in tako naprej in teh stvari, uh, in živi pač iz, iz rent. Preko psihiatričnega zdravljanja in potovanja, križarjenja po obalah Južne Amerike, na katerem sreča usodnega moškega, se ta grda račka preveli, prelevi v presenetljivo in samo žensko. Pri tem se je treba zavedati, da je subjekt najprej predvsem pojem, ki se ga ne da neposredno enačiti z individualnostjo. Vendar pa, brez individualnosti, obremenjenih z jezikom, zavedanjem in željo po pripoznanju, ne bi imeli samega pojma subjekta. To ni rekel Kavel, ampak, recimo, bom skromno rekel, smijest rekel. Descartes je to dobro vedel, ko je svoj kogito koncipiral preko omejitev racionalnega spoznavanja zunanjega sveta in vanj uštjev neuvladljivo delovanje čustov, strasti in vprašanja blaznosti ter blodnje. Kavel je poseben filozof, potem, da je eh, eh, sam, sicer izobražen v racionalni empiristični tradiciji, vse to ne samo razumev, ampak je v navdušenju nad filmom in impulzi, ki jih je ta sprožil v filozofiji, poskrbel za artikulacijo te, te problematike z demonstriranjem njene navzočnosti v hollywoodskih prispevkih k ameriški kulturi. Subjektiviteta osrednjega ženskega karakterja v na razpotju, se razvije prav v tematizaciji posebnega razmerja sebstva in drugosti. Svoja subjektivnost Charlotte s pomočjo psihiatra, osoboditelja njene želje, investira v hčerko džerija, moškega, v katerega je zaljubljena. Ponudi se je namreč subjektivno eh, dekonstruirani hčeri za izhodišče v še eni zgodbi o subjektu. Ponudi se namreč tej subjektivno dekonstruirano de hčeri za izkodišče v tej Teh hoče pomagati hkrati, pa ne sprejme džerija. Ne? Se, zdaj, seveda je zanimivo, kako je se to razvito v samem filmu in tudi ka še več o tem komentira, ampak jaz bom ostal zdaj na tem. Pa gremo naprej. Zgodba ščerke, ki jo posvoji druga ženska, je ključna tudi v nekoliko zgodnejšem reperjevem filmu Stella Dallas, a ravno obratno kot v, na razpotju z veliko močnejšim podarkom socialne, že kar razredne razlike, ki nastopa skupaj z delovanjem spolne razlike. Stella Dallas je zgodba ženske, ki se poroči s pripadnikom višjega razreda in se končno žrtvuje za hčerko, sama pa se vrne v svoj izhodiščni socialni položaj. Film je neke vrste metafora subjektivne dekonstrukcije. Ključ za njegovo razumevanje je prav v začetnem prizoru matere, ki iz anonimne množice v dežju opazuje poroko svoje hčerke skozi velika osvetljena okna bogataške hiše. To sta pač dva bi rekel stoječa prizora. Kavel se sicer ni ukvarjal s, s teorijami Piera Burdija, a njegova obravnava filma Stella Dallas je naslovljena Stelin okus, kar spomni na Burdijevo knjigo Distinction. Citat iz Burdjeja. Vsem agensom določene družbene formacije je pravzaprav skupen, skupek temeljnih perceptivnih schem, ki prejemajo začetke objektivacije iz antagonističnih parov pridelnikov, navadno rabljenih za klasificiranje in kvalificiranje oseb ali objektov na najrazličnejših področjih prakse. No, tle gre za uh, pojmovne pare v matricah. Visoko, nizko, duhovno, materialno, težko, lahko in tako dalje. In potem seveda okus ima tudi te atribute in seveda se potem spaja z brek, temi socialnimi uh, distinkcijami. Gre za pojmovno, uh, torej, pod uh, bordjevo, teoretsko sociološko opredelitev kategorije okusa v dvojni vezi z družbeno z dis, distinkcijo je seveda pogled z druge disciplinarne strani, ki pa je jasno, Zavezana kontinentalni tradiciji, čeprav bi lahko rekli, da gre za avtorja, ki je na evropski strani poduzel nekaj korakov tudi za prisvojitev empiristične tradicije. Domnevam, da Kavel ne bi ugovarjal taki pritegnitvi njegove deskripcije polja, v katerem se odvija drama Stele Dallas. Morda ni odveč, če omenimo, da Kavelov diskurs odlikuje ta galantnost in uljudnost, ki se pri obravnavi Primera Stele Dallas še posebej izkažeta v utemeljevanju tega, za kaj se v podrekovaj vmešava v področje, ki priznava pomemben glas feminizmu. Pa bomo najprej še zadnji odlonk eh, pogledali. Ključni prizor filma je še zmeraj predmet različnih interpretacij, je sprehod Stele Dallas, to bote zdaj videli, oblečene kot božično drevesce po prostorih zbirališča predstavnikov višjega razreda. Le ti se seveda zabavajo ob njeni vulgarnosti, kar sliši tudi njena hčerka Laurel. To se Te so že prej videli no zdaj boste je Barbara Stambi ki igra stelo danes ne yeah. That's another woman with a christmas tree and it walks stupid talk yeah. Gün oh, mm -hmm. That's the one there. I heard her say to Jimmy You ought to see my little girl play tennis. She must have some little No, I don't like her. Well, it is rather heavy. Mm -hmm. Oh, let me see that one. This one? Yeah. She's an ad. An ad for what? We'll see in a minute. We'll wear a hat like <laughs> You're all wrong. It's a trailer. Do you think that one really suits my personality? Yes, ma'am. Decidedly. You do? I'll, I'll take that. Send it up to room 214. 214. Mm -hmm. Thank you. <laughs> No, uh, skratka, v, v ljudno-polemičnem tonu do interpretacije čem Williams, Je to, da v tem prizoru nikakor ne gre za to, da je. Je to, pojave, ampak meni, da obstaja veliko evidence v filmu, da je njen spektakel del njene strategije, da bi ločila svoje ščere od sebe, ne pa katastrofa nesporazumov. Ne. Zanimiv, da feministični pogled ni, ni tega razkril, ker se tlele, mislim, da očitno vid, ne, da je namenoma paradira ne, v tej nemogočih oblekah in tako dalje. Mim grede še to, uh, Kavel uh, tle, uh, ne vem zdaj, nekje drugje, ne, omenja... Uh, Stelo Dallas kot nekaj, kar je postala neke vrste splošno stereotip. Ne? In prav, da, recimo, da, je, da se spominja svoje matere, ki je recimo kupila novo obleko, pa se je pokazala v ostali družini in je rekla, In je vprašala, a nisem malo preveč stela Dallas, če Skratka. Uh, naj, naj sklenem zelo nakratko še. Kavel v kontekstu obravnave melodrame neznane ženske v filmskem utelešenju Stele Dallas pojasni smislu svojega ukvarjanja z teorijo filma, ki tokrat sledi dialogo s temi s feminističnimi prispevki. Moj projekt, glede na njegov izvir v trudu upeljate v igro in povezati majhno število komedij in manjše število melodram, oblikuje vrsta mojih preokupacij s presečišči med filmom in filozofskim skepticizmom, med skepticizmom in tragedijo ter melodramo, torej, kot se je izkazalo, med skepticizmom in spolom, pa med dvema glavnima tradicijama in institucionalnima formacijama zahodne filozofije in med vsako od teh dveh tradicij s psihoanalizo. Mislim, da je tukaj spet... Mislim, kar je fascinatno pre Kavelu, je tako, da, ko breku rekel, znova novo sintezo tega, kar, kar, kar misl. Ne, je. Um, torej, kot lahko izberemo iz autobiografskih zapisov in iz nekaterih drugih virov, kavelo pri izvedbi tega projekta ni šlo vse skozi ravno gladko. Torej, zdi se, da ga je slednič evropska humanistika sprejela veliko bolje kot ameriška empiristična filozofija, V vsakem primeru pa bo obveljalo to, da je svojim delom prenovil aktualnost Wittgensteinove filozofije in da je bil med prvimi filozofi, ki je znal opredeliti inherentnost filozofije v filmu in s tem označiti aktualnost filozofije nasploh. Hvala. <hlasujem> tam, ja, uh, jaz se bojim, da sem malo zavlekel. Hvala. Promemba materialnosti, našen načinom palenja z ne, nekim čist filozofskim predmetom, da nas definira v tem tudi uh, vsebino. Tako mi ja. je. To se mu delala neka zanimljiva, uh, zanimljiva teza. Zdrav sem se sprašal, mislim, da je toče, kak to, to vas, Mako, uh, avtor, knjige je Samo misel, vsebina misl, drugače, če jo piši dobrovko, s hranim strojem, ali pa kaj je zeločna. Ja, ja. materialno zapisano nekaj ki uh, ni no. nekaj če, uh, ali pa definira. Misljaj, zato, da je mm. Seveda, ne, mislim, treba se zavedati, ne, da je to, bi rekel, vse eno neke določene meje, do, do katere je ta opredelitev determinantna. Ne? Ampak gotov pa je, ne? mislim, to, ne, da, ko bi rekel, uh, vrej, mogoče v tem delezovskim smislu postajanja nečesa, ne? Ne, ne, ko rekel, tist, tist, kar zapišeš, postaja v, v, v, v, v nekem procesu, ne, ki je bistveno drugačen glede na neki neko prejšnje postajanje, ko se recimo pisal z roko in tako dalje, ne. Je pa to, no, se pravim, to je danes velika tema, seveda, ne. Zdaj zdaj nazadnje je pač se kot tema ponuja, pač seveda digital, pojav digitalne eh, digitalnosti na vseh, ne, poberi ko ravneh, In eh, zdaj Kleler recimo pač Manovič tisti, ki ne, ki je dostmerudajen, eh, metenko kolikor kar jaz poznam, no, je pa recimo en avtor, ki pa estetiko, estetske učinke vsega tega obravnava, je pa recimo Timoti Marej v knjigi Digital Baroque, ker ima tudi zelo zanimivo hipotezo, ki jo zdaj spet bi preveč časa, da bi jo razlagal, ampak v tem smislu, da s prihodom digitalnosti, ki, po, ki pravzaprav povzroča podobno fascinacijo, kot jo je pojav filma svoje dni, ne, se, se pravzaprav dogaja prehod v, v, na terenu bi rekel, umetnosti k temu, če mora on reče, digitalni barok. In to uporablja, kot da je to umevno, ta, ta, ta pojem. Potem pa seveda pojasni, recimo, predvsem na primerih Bila Viole in tako naprej. Ne. Skratka, na nek način se s pomočjo digitalnosti Uh, uh, poudarjeno vrne uh, uh, moment transcendentalnosti. Mogoče celo moramo na nek drug način spet obnoviti debato o, o vprašanju sublimnosti, kantove in tako dalje. Ne. to je zdaj bregu, ne, neka široka tematika. kakor se pa strinjam, seveda, ne, to, to vsi, ki smo ne, nekoč hodili v kino ne, in smo izkusili prihod videokaset najprej, pa potem da ne govorimo o, o, o tem, da, da je bilo za ponort, potem po tem, ko, ko so izumeli DVD, ne, ti si pa imel skladišče, ne vem, 1500 kaset ne, <gledaj> in tako dalje. ampak v glavnem vsi, ki smo to doživeli, pač vemo, ne, se sem, sem tudi sem omenil svoj lasten primer, drobičkan primer, ne, ampak drugače pa jasno, prav od V, od nekega določenega momenta, zdaj ne bi mogel točno reči letnice, ampak tam nekje, mogoče 70-ih, ne, so že bili video še vsaj bom rekel profesorjem na fakultetah dostopni, ne, in dejansko knjige, knjige so napisane drugače, o filmu, ne, recimo. Ne, izlasti, recimo, pol seveda te, te avtori, ki, um, ki so kaj dolžni semiotiki filma, ne, in tako naprej. Uh, tej, tej, uh, tej, potem pravzaprav so lahko veseli tega pojava, ne? ker uh, mislim, teh, teh sredstev, te možnosti citiranja filmov ne? Nekaj, in tudi, bi rekel, prave, res pravega čitanja filmov. Ne? To, je, to, je, to je neskončna tema.